Biziki ungi pasada, biziki e, kriston ahemanak sortu ditugu, e, zinezko familie bat sortu da, eta arabsikat domaia da gertatzen ari denaz, eta hor denak entzen daukute. Eladazun El Bai e, bortzaz, eta nahiz eta baginakien e, egumatez egiten entzela, egia hori e, bortitzki egindela afera, eta justu gu aparte horien baditzak dira, ahas txaxak beha uh, izanen, behar zara nxatzen gira edo zoin bide ekin soluzionak atxamaiten, ez da biziki zaila izanen da horien egoera, zenta dubleun proxesua hor neokestuz autzen, me biziki bortitzada. E, Aiekin hitz eginez, zekin ba, nolako sentimendoa duten, zekateratzen se ageen bat agen autiz. <coughs> en fet ez no diren, behaz, uh, ulertzen duten go zabaada da hemendik aian direla dauzten dituztela, haintzek ez dute joan nahi. haninzek justuki hemen baldintza honetan baitira eta bereziki ziiki aspertia baiira beti mugitzea be beti beti beti bejiak ezagutzea, sekulan ez dute, ez dute goera. Establik behaz uh, aski uh, nahasiadira eta, eta berexiak nahi dute joan zenta edo zuen gisaz ez, ez dute autorik edo abian dira pxadarat edo abian dira pauberat edo kajik dira bainan galtzen dituzte laguntza guziak, deretsu guziak, behaz azkenean uh, edo beste manera bat ezentzatzen dira paperakuk aiten edo abian dira pxadarat meiakinez baituztela santzagu um, gehiago italiara joaitea eta Sentimentu bat zuzak orain arte eginako guzia daustuako egina izatea? E, justuki hori egin ginen zenginen goizuntan bilkuran ba eginen bilkura bat um, kadako uh, buruzagi batekin Harri ginen, uh, galditen, uh, azkenan uh, ehaitzen uh, justuki pieso egin ginen guzia ejanai du ametsa uh, Ametsa sohtu, uh, baldintza honetan uh, ez ahi eta eginen hori guzia zendako azkenan ezta pieso fen, sortu dugu justuki galdu zuten famili giro lasai hori eta azkenean bat batean dena dena galtzen dute eta guk ere bai. Eta ara, egia, egia galdera hori pausatu dugula ezzen justuki pieso guk egin gin gutusia Maediña hasinali, shudanbahada, eta baionako sentroanegon da hirubi latets, etakin zer bilakatuko den entutendugu itsultzaile baten laguntzarekin. Wallahi haznanin be jitt, yani haznanin, lawni farq nas alhilwin hina. On est triste, on est vraiment triste de de quitter Bayonne. Donc euh, tout ça se passe bien ici, tout le monde est de nous. Après on n'a pas le choix, il faut aller à Pau. Donc euh, on peut pas faire autrement. On a peur, donc on ne sait pas comment ça va se passer à Pau, et on sait pas l'autre avenir, comment ça va être, donc on est très inquiet. Pantxika Ibarbuk aterbea el karteko kideda, el karteko kudeatu centroa hiru ilabetez eta orren digoiti oraino hiru ilabetez segituko du baina beste egoera batzuetan. Segituko du centro hori orain, martxoaren bukaera arte, eta orren dienden berriak erecibituko Ditugu. Aldatzen duena da izanen dira uh, Axil Eskaheraren prozeduraen, baina uh, Frantziako onartzen duen azterketan, gara eta ze uh, prozedioak normalde dena. Beraz, sigi dabar bezala izanen da hemen ginen dugun lana. Eta gero ikusiko genondotik zer, uste dut horreina urratzka ibiliko girela, ez edo ikusten duguna uh, eskatzen gaitu honako uh, alimaleko aheta uh, ikusteko politika horiek zer tarratera maiten gaituan.